בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני תפילה מ"ה, מיוסד על תורה פ"ט בליקוטי מורנטיניאנה. אל ברוך גדול דעה. זכנו ברחמך רבים וגלה לנו בחסדיך העצומים את הצדיק האמת שהוא בעל דעת גדול. זכנו למצוא אותו, להתקרב אליו באמת ולשמוע תורה מפיו הקדוש. ורחם על כל ישראל אשר קשה להם למצוא זיווגם. סוגריים ובפרט על פלוני בן פלוני. ועזור להם והושיע להם מהרה שיזכו כל אחד ואחד למצוא זיווגו האמיתי, ההגון לו לא מן השמיים, כי ישקל מהרה. בלי שום עיכוב ובלי שום צער ואיסורים כלל, כי אין איתנו יודע עד שום עצה ותחבולה איך לבקש זיווג לכל אחד. כי אתה יודע כמה קשה לאדם למצוא זיווגו האמיתי. כי כל הזיווגים הם שני הפכים, ובפרט כי לפעמים הם בהפך גדול מאוד, אשר קשה לזפגן כקריאת ים סוף, ואי אפשר לחברם ולזפגם, כי אם על ידי הדעת האמיתי המשדך כל השידוכים. על כן צריכים לשמוע תורה מפי הברדעת האמיתי שהוא מחדש חידושים נפלאים בתורה, ומחבר ומייחד אטוון רב רבין ואטוון זעירין, ומקשר ומשדך דברי תורה ממקום למקום. אשר על ידו נגמרים כל השידוכים שבעולם בסוד, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. ראשי תיבות שידוך. אבל בעוונותינו הרבים נעלם מאיתנו ולא נדע איך למצוא את הבעל דעת הקדוש הזה ולשמוע תורה מפיו. ועתה מאין יבוא עזרנו? על כן איננו תלויות אליך לבד מלא רחמים, יושב ומזווג זיווגים. שתחמול על כל עמך ישראל הצריכים למצוא, למצוא זיווגם, ובפרט וכו', ותשלח לכל אחד מהרה זיווגו ההגון לו מן השמיים באמת, ותהיה כרצונו ותהיה לו לעזר ולהועיל, ויקוים בו ובכל הצריכים למצוא זיווגם, מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מה' אדון יחיד מלא רחמים צופה ומביט עד סוף כל הדורות המנהג עולמו בחסד ובוהיותיו ברחמים. חוס ורחם וחמול על ימי הנעורים של נערי עמך ואת ישראל. והודיענו נא את דרכיך איך נזכה לדעת למצוא זיווגם האמיתי של כל התלויים בנו. זכינו בעוזרנו שבכוח זכות הצדיקים הגדולים האמיתיים שהם הדעת הקדוש של כל העולמות, אשר המשיכו וגילו דעת גדול ונפלא באמת גם בעולם הזה. בכוחם וזכותם נזכה מהרה למצוא בל זיווגם של כל אחד ואחד מעמך בית ישראל. ונזכה לעשייה מהרה, למזל טוב, לחיים טובים, ארוכים ולשלום. ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת, מנגדת אליו כלל חס ושלום. רק ידורו באהבה ושלום, בקדושה ובטהרה, כרצונך באמת. ויזכו כל עמך בית ישראל לשמור את הברית קודש בקדושה גדולה באמת. אשר כל התורה כולה תלויה בזה, והוא עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם בזה העולם, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ויזכה כל אחד ואחד להוליד מאשתו בנים ובנות, דורות ודורי דורות עד עולם. וכולם יהיו חיים וקיימים לעבודתך ולירתך לאורך ימים ושנים טובים. ויכירו וידעו אותך ואת גדולת צדיקיך האמיתיים אשר בהם בחרת. והתגלה להם הדת הקדוש שהשאירו כל הצדיקים בזה העולם. ריבונו של עולם, לא ככה חטאנו עשית לנו ולא כהבנותינו גמלת עלינו. גם אתה חוס וחמול עלינו שמע תפילתנו. ואסתר פניך מחטאנו וכל עוונותינו מחה. ואל תביט על מעשינו, רק תביט על זכות הצדיקים האמיתיים שאנו סומכים עליהם בכל עת. אשר מימי דעתם הקדוש אנו שותים, ומפיהם אנו חיים עד היום הזה. ועל ידי זה יזכה כל אחד מישראל למצוא זיווגו האמיתי מהרה. ותמלא כל משאלותינו ברחמים, ככל אשר שאלתי מאיתך, בעל הרחמים, בעל החמלה, בעל החנינה, כי רחמיך לא חלים. ואתה חפץ שגם גרוע ופחות, כמוני כמוני, יבקש אותך על כל הטוב והחסד. כי אתה טוב ומטיב לכל, וזה עיקר גדולתך, כשאתה עושה חסד נפלא עם הרחוקים ממך, ובפרט עם רחוק כמוני. כי אתה כונן את מי שאינו ראוי לחון, ומרחם על מי שאינו ראוי לרחם. ובפרט שאני רואה בכל עת את כל החסדים והטובות והנפלאות, אשר אתה מפליא חסדך עליי בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כי חסדך גדול עליי והצלת נפשי משאול תחתיה. חסדך גדול עלי ולי שיעור וערך ומספר. כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם הללויה. על כן מצא עבדך את ליבו להתחנן לפניך על כל אלה. כי לא על צדקותי אני מפיל תחינתי לפניך, כי על רחמיך הרבים. ועל כוח וזכות הצדיקים האמיתיים, הזוכים ומזכים את הרבים. אשר כוחם וזכותם מספיק גם עלי, להושיע גם אותי ואת זרעי וזרע זרעי וכל עמך בית ישראל עד עולם, בכל הישועות שבעולם. כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגיעי לה ונשמחה בישועתך. יהיו לרצון נמרי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.